Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahmaduka Rabbi Kama alamkana an-Nahmad Wa usalli wa usallimu ala khairi khalkika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim amma ba' a. Sedang penonton yang dirahmati Allah Alhamdulillah pada peta yang mulia ini Dalam rancangan cinta ilmu Dalam bab tasawuh harian InsyaAllah kita akan bincangkan hikmah seterusnya Berkenaan daripada kitab Al-Hikam Iaitu Ahasimul Kalim Pengarang Ibn Atta'illahi Syakandari rahimahullahu ta'ala menyatakan Al-a'malu suwarun ka'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha Maksudnya, amalan-amalan itu merupakan gambaran-gambaran yang zahir Manakala ruhnya ialah rahsia ikhlas yang wujud padanya Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian Alhamdulillah Dalam hikmah yang kita akan bincangkan ini Merupakan satu hikmah yang cukup penting Di antara hikmah-hikmah yang dikemukakan oleh Ibnu Abtaillahi Sekandari Apa yang digambarkan daripada hikmah ini ialah Kita sebagai umat Islam Memerlukan untuk beribadah Mengabdikan diri kepada Allah Kita salat kita puasa, kita zakat, kita haji, kita buat baik, kita buat pelbagai kebaikan Di mana antara kebaikan-kebaikan kita buat kadang-kadang di khalayak ramai, kadang-kadang sorang-sorang Kadang-kadang kita bangun pada waktu malam munajat berdoa kepada Allah Persoalannya ialah dalam melaksanakan ibadat kepada Allah Rab'al Alamin ini Terkadang-kadang bukan isu ibadat itu. Tetapi yang lebih penting daripada ibadat itu ialah penerimaan ibadat. Bagaimana supaya Allah subhanahu wa ta'ala terima ibadat. Penting kita beribadat, tetapi yang lebih penting Allah terima ibadat kita. Atas asas inilah kita mesti mengetahui kenapa dan bagaimana cara Allah boleh terima amalan ibadat kita. Ada beberapa faktor yang penting. Pertamanya ialah dalam melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahuwataala tidak dapat tidak kita mesti mengikhlaskan diri kepada Allah. Allah Subhanahuwataala bermakna wa ma umiru illa liyakbudullah hamuklisin ala dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadat kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan kepada Allah bagi agama semata mata Di sini didatangkan dalam kalimah mukhrisin yang disebut yang dinyatakan dalam firman Allah Taala sebahagian ulama telah membincangkan isu ini dengan makna keadaan atau hal yang menggambarkan keikhlasan mistilah daripada bermulanya ibadah sehingga selesainya ibadah Insya-Allah dalam hal ikhlas ini saya akan bincang lebih panjang daripada itu. Dan yang kedua dalam melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala sudah tentu mesti mengikut apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar iaitu ittiba. Dan inilah yang disebut oleh Fuday bin Iyah rahimahullahu taala. Jadinya untuk nak buat sesuatu ibadat bukanlah satu perkara yang kita boleh reka mengikut kehendak kita. Jadi tak dapat tidak kita mesti ibadat mengikut apa yang Rasulullah sallam suruh. Contohnya, apabila dalam bak solat, apa kata Nabi s.a.w. dalam hadis saya riwayat Al Bukhari, Allah alaihu wasallam bersabda, "Sallu kama raytumuni usalli. Salalah kamu sebagaimana kamu tengok kamu lihat aku solat. Jadinya bila kita nak salat, kita nak tengok macam mana Nabi salat. Artinya, kalau zaman sekarang kita kena tengok kaji sirah, kaji sunnah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara lagi di zaman kita adanya mazhab-mazhab yang mana para ulama seperti mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Hambali dan juga Maliki mereka cuba untuk merumuskan dan mengkaidahkan istinbat daripada hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam akhirnya mereka dapat mengemukakannya dengan sebaik mungkin seterusnya kita kembali kepada dalam bab beribadat tadi selepas kita tahu kenadanya ikhlas kena adanya mengikut sunnah baginda Wasallam. persoalannya ialah, kadang-kadang apabila kita beribadah, kita beribadah ini dia mudah datang daripada pengaruh-pengaruh syaitan. Antara pengaruh utama syaitan ataupun iblis, dia cuba untuk tidak mengikhlaskan kita. Atau datang perasaan riak. Sebab itu bila kita nak salat Mudah sangat datang perasaan perkara seperti ini Jadinya Tak dapat tidak untuk mengesahkan ibadat Dari segi untuk mendapat pahala di sisi Allah Kita mesti pasakkan dan fahamkan dalam amalan kita Berkenaan dengan keikhlasan kepada Allah SWT Dan hal ini adalah amat-amat penting Dan cukup penting bagi kita Sedang penonton yang dirahmati Allah hikmah yang kita bacakan ini jelas menunjukkan bahawa ikhlas atau sir ikhlas ini memberi kesan yang cukup besar dalam penerimaan ibadat kepada Allah Subhanahu SWT saya teringat satu kisah seorang lelaki yang disebut sentiasa membaca ayat Al-Quranul Karim dia daripada satu masa ke satu masa baca ayat Quran sehinggalah pada satu hari, dia bermimpi. Mimpinya cukup pelik. Iaitu dia bermimpi bahawa dia diberi pahala atas bacaannya. Maka disebut, ha, ini pahala surah Al-Fatihah. Ini pahala surah Al-Baqarah. Ini pahala surah Al-Imran. Ini pahala surah An Nisa, Ini pahala surah Al-Ma'idah. Ini pahala surah Al-An'am Ini pahala surah Al-A'raf Ini pahala surah At Taubah, Disebut satu-satu-satu Sampai kepada surah Taha dia tak sebut Maka orang ini kata Kenapa aku tak diberi pahala surah Taha Aku mesti juga dapat pahala surah Taha Sebab aku baca untuk nak khatam Quran Maka disemak kembali Rupa-rupanya Ketika sedang dia baca surah Taha ini, dia baca dalam masjid. Kemudian datang sekumpulan orang ramai lalu. Dan terdetik dalam hatinya. Aku ini baca Quran begitu lama. Alangkah baiknya kalau aku angkat sikit suaraku. Supaya orang akan tahu tentang bacaanku ini. Dan dia kata kepadaku bahawa aku ini orang yang rajin baca Quran. Dengan adanya na'wah itu kerana manusia Maka hal ini telah dinafikan pahala di sisi Allah Sebab itu awal-awal lagi Apabila kita ibadat bahkan jatuh bangun hidup kita ni Hatta mati kita hidup kita mesti dikerenakan dengan kerana Allah Allah subhanahu wa ta'ala mengajar kepada kita Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati mati lillahi rabbil alami Katakanlah Sesungguhnya salatku, hidupku, matiku dan juga semua sekali Salat, ibadat, hidup, mati, semua sekali ini Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ini berlaku, maka sudah pasti kita akan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala penerimaan Artinya mesti mengikhlaskan Dalam sembayang kita kata lillahi ta'ala Dalam haji kita kata lillahi ta'ala Dalam ibadat puasa kita kata lillahi ta'ala Semua lillahi ta'ala oleh kerana itu, unsur ikhlas merupakan unsur pokok yang mesti kita cuba mujahadah. Para ulama sufi kata, saya cuba ikhlas, saya cuba ikhlas, tiba-tiba dia datang dalam bentuk yang lain. Tak apa, kita orang lain nak tengok ni, tak apa, nanti orang puji awak, nanti, nanti, nanti awak dapat main ini, awak dapat ini justru masalah ikhlas ini perkara pokok dalam penerimaan ibadah hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah kalau kita tengok daripada hikmah ini maka keikhlasan tu tak sama ada orang ikhlas setakat ni, ada orang jauh, ada orang beriang, ada orang lebih tinggi. Sebab apa ikhlas tak sama? Kerana ini bergantung kepada hati, kepada nawaitu kita, kepada jiwa kita, kepada keyakinan kita kepada Allah Rab'al Alamin. Dan setiap kali kita buat sesuatu perkara, kita mesti nak tahu, saya buat ni untuk apa? Sudah so, pasti kita kata untuk beriang, untuk beriang, untuk beriang. Dan kalau kita letakkan kerana lain selain daripada Allah Jangan harap kita akan mendapat pahala di sisi Allah dengan sebaiknya Hadirin, hadirat, sidang penonton yang dirahmati Allah Satu hal yang cukup penting Sayyiduna Fudih bin Iyad Rahimahullahu ta'ala pernah menyatakan Apa kata Syekh Fudih bin Iyad Dia menyatakan bahawa Tarkul amali li ajlin wal amalu li ajlin nasi syirkun. meninggalkan amalan kerana manusia adalah riya beramal dengan amalan kerana manusia adalah syirik jadi kenyataan syekh Fudai bin iyad rahimahullah ini dia lain macam kita tunjuk nak tunjuk depan orang amalan-amalan kita perbuatan kita tunjuk depan orang tu riya itu memang konfung riya tapi bagi orang yang sampai kepada tahap kesufian yang tinggi Dia tidak buat amalan kerana tak mahu orang kata Itu riak juga Contohnya Kita masuk masjid Bila kita masuk masjid Kita masuk dalam masjid Tak kala kita masuk dalam masjid Tiba-tiba orang ramai sudah ada Lalu dalam hati kita kata saya ni kena duduk lah saya tak lihat sembayang saya tak tak sesuai kalau saya sembaya nanti orang kata saya nak kuat ibadah bila ada niat orang kata nanti orang kata itu walaupun kita tak buat itu namanya ria kalau kita buat supaya orang kata maka di situ kita kas sekutukan dengan Tuhan pertama kerana Allah sebagaimana lafaz kedua kerana nak dapat apa habuan manusia. Sayyidina Umar pernah satu ketika, dia tengok seorang lelaki sembahyang cepat. Lalu Sayyidina Umar kata, berhenti kau sembahyang semula. Sudah sembahyang, Sayyidina Umar suruh dia sembahyang semula. Dia sembahyang, cepat lagi. Sayyidina Umar kata, kau kena sembahyang semula. Sampai dua, tiga kali. Selepas diberitakan macam itu, lalu akhir sekali Sayyidina Umar suruh juga dia sembahyang lambat. Sudah sembahyang, Sayyidina Umar panggil dia. Sayana Umar kata hak mana kamu semayang kerana Allah Kata dia hak pertama Hak terakhir kamu semayang dengan tertib, dengan lama, dengan tamak ninah, dengan lama Dia kata hak yang akhir sekali aku semayang keranamu bukan lagi kerana kerana Allah subhanahu Subhanahuwataala. Saya nak suka, saya nak tahu dia ni faham dia buat kerana Allah lain. Cuma dalam Islam mesti ada ketenangan, mesti ada dalam bentuk mengeraikan adat adab, -adab solat dan sebagainya. Insya-Allah kita akan bertemu semula selepas daripada ini. Alhamdulillah si dan penonton yang dirahmati Allah dan juga sahabat-sahabat daripada studio pada petang yang mulia ini uh, Pada segmen berkenaan dengan cinta ilmu dalam siri Tasawuh Haryang InsyaAllah kita masuk segmen perbincangan dan soal jawab Berkenaan dengan sebahagian isu-isu yang kita telah bincangkan Berkenaan dengan Tasawuh atau hikmah yang kita baca Jadi saya persilakan sahabat saya untuk mengemukakan beberapa persoalan Adham Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam khabar, Alhamdulillah Ok Ustaz Di sini kita ada soalan dari sahabat kita di studio Soalannya ialah Apakah beza di antara ikhlas orang awam dengan ahli tasawuf? Terima kasih eh, Sahabat kita bertanya Selepas kita bincang tentang hikmah berkenaan dengan Sir penerimaan satu-satu rahsia ibadat itu ialah ikhlas di sini persoalannya ialah Ada ketidakperbezaan di antara kedudukan ahli tasawuf Dari segi ikhlasnya nak banding dengan keikhlasan daripada gulungan awam ini Jawabnya memang banyak perbezaan Apabila kita berikhlas atau kita mengikhlaskan diri kita kepada Allah Maka di sana satu-satu ibadat yang kita lakukan mesti kita ada kerananya ada orang ibadat kerana nak masuk syurga. Ada orang ibadat kerana takut daripada api neraka. Ada orang ibadat kerana untuk nak dapat nikmat-nikmat yang ada di dalam syurga. Maka semuanya galibnya ini disebut sebagai ibadat orang awam. Tetapi apabila diungkapkan oleh seorang sufi yang terkenal atau sufiah yang terkenal Rabi'atu al-Adawiyah, seorang perempuan Beliau menyatakan, aku ibadat kepada Allah semata-mata untuk menzahirkan cintaku kepada Allah. Artinya, dia ibadat, dia mahu apa yang dikatakan cinta semata-mata kasih kepada Allah Rab al-Alamin. Jadinya, matlamat berbeza. Yang ini beribadat semata-mata makhluk. Yang lain beribadat, yang ini beribadat semata-mata kepada Khalik. Jadi natijah daripada dua keadaan ini berbeza. Walaupun begitu kita nyatakan bahawa ibadat kerana syurga, kerana ini yang kita kata kerana Allah ini disahkan oleh para ulama berdasarkan kepada apa yang dinyatakan dalam al-Quranul Karim. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahawa orang yang beribadat dengan sebaiknya dan sah ibadatnya maka dia akan dikurniakan syurga Allah atau balasan yang baik. Hal ini berdasarkan dari segi tagrib ataupun gesaan atau tawaran Allah dan rasulnya kepada umat Islam ataupun manusia yang beribadat semata-mata kerana Allah. Contohnya adalah hadis sahih riwayat Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa al-jannah haji mabrur tidak ada balasannya kecuali syurga Allah subhanahu wa ta'ala jadinya sesiapa yang melaksanakan ibadat haji dengan sebaik mungkin maka ibadat haji yang dibuat dengan rukunya, dengan adabnya dengan ikhlasnya, maka balasannya adalah syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Tawaran disebut syurga Allah. Justru ibadat seperti ini adalah ibadat yang dikira sah, yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebut tentang ayat dalam awal surah Al-Mu'minun qad aflah Al-Mu'minun allazinahum fi salatihim khasyi'un hingga akhirnya, akhirnya Allah menyatakan, ulaikahumul warisun allazina yarithunal firdaus ahum fiha khalidun maksudnya mereka itu yang telah mewarisi syurga firdaus dan mereka itu kekal di dalamnya ini menunjukkan bahawa ibadah apabila kita buat kerana Allah walaupun di sana ada nak dapat syurga nak dapat daripada kenikmatan Allah maka tidaklah menjadi satu kesalahan insya-Allah seterusnya kita buka soalan yang kedua kalau ada silakan Konsep. Waalaikumsalam Mohon penjelasan pada ustaz bagaimana aa, sifat riak ni boleh datang dalam diri kita. Ya. Terima kasih. Kalau kita bincang tentang ikhlas, tiba-tiba perkara yang menjadi hal yang perlu untuk kita mujahadah ialah masalah ikhlas, masalah riak. Nak ikhlas ni tiba-tiba kerana orang. Kita semayang dua 2 rakaat pelahang je. Mungkin cepat Tapi bila ada orang ramah tengok belakang kita Kita akan jadi lambat sebab yang Jadi macam mana kita nak lawang Perasaan riak ini Pertama tuan-tuan Yang memberi pahala kepada kita siapa Jawapannya Allah Kenapa kita mengharapkan daripada makhluk Allah, kita lupa nak mengharapkan daripada Allah. Maka alangkah silapnya kita kerana menyangka bahawa makhluk Allah akan memberi laba, memberi keuntungan kepada kita. Sebenarnya yang memberi laba, keuntungan kepada kita bukan makhluk Allah, tapi Allah Rabb al-alamin. Ini hal yang penting. Kedua, dalam untuk nak lawan perasaan riak ini, kita kena faham. Ria ini akan membatalkan akan amalan kita. Tak akan dapat apa-apa bahkan dapat bala, bahkan dapat perkara yang tak baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil-musallin allazina hum an salatihim sahun, allazina hum yura'ul fa yamna'unal Maka celakalah bagi orang yang solat, sifatnya lalai dalam solat dan juga nak menunjuk-nunjuk. Artinya, dengan riak kita tak dapat apa. Bahkan ini juga sebagai petanda sifat munafik. Allah Subhanahu menyebut, "Wa idza qamu ila ssalati qamu kusala yura'unannas." Mereka itu apabila mendirikan solat dalam kadang begitu bermalas-malasan dan mereka cuba untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia. Alangkah ruginya perbuatan tentang tersebut. Dan yang ketiga, kalau kita tengok seseorang itu mesti yakin bahawa apabila dia buat kerana Allah maka natijahnya amalannya akan diterima oleh Allah. Manusia kita nak dapat sedikit keuntungan sebenarnya itu adalah perkara yang amat amat tidak penting dan tidak perlu kerana apabila kita beribadat kita telah menawaitukan semata-mata kerana Allah Taala. Sidang uh, penonton yang dirahmati Allah Saya cuba nak baca lagi beberapa soalan daripada sahabat-sahabat kita Daripada Facebook yang diutarakan kepada kita Antara soalannya ialah bagaimanakah untuk meningkatkan keikhlasan Kita tengok dalam melaksanakan ibadat kepada Allah kita cuba nak maintain ikhlas ni. Kadang-kadang awal tu ikhlas, tiba-tiba datang tak ikhlas. Kadang-kadang kita cuba nak ikhlas tapi kerana kehidupan dan sebagainya, kau saja ikhlas, orang lain semua tak ikhlas, kita pun jadi tertekan. Sebenarnya untuk nak meningkatkan keikhlasan mesti kita kenal Allah. Pemberi pahala kepada kita, penyelamat kepada kita, yang beri untung kepada kita Allah. Kita mengharapkan daripada Allah. Justru Cuba larikan diri daripada segala ibadat selain daripada Allah Terutamanya membawa syirik kepada Allah dalam ketika ibadat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Famankah najerjulika Rabbihi? Faliamal amal yang salihah, walau syirik diibadat Rabbihi ada. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada masa itu sudah pasti dia tidak boleh untuk melaksanakan sebarang perkara yang membawa syirik kepada Allah dalam ibadat dia. Dia agak bertemu dengan Tuhan. Dia tak boleh lagi untuk datangkan syirik kepada Allah Subhanahu SWT Soalan seterusnya Nyatakan tanda-tanda ikhlas Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Apabila kita melaksanakan ibadat Kadang-kadang kita nak tengok tanda kita makan bila kenyang, kita nampak tandanya, cerianya, sukanya, dalam keadaan kita rasa puas hati, dalam keadaan mungkin setengah tu sampai sendawa dan sebagainya. Persoalannya, begitu juga apa dia tanda-tanda apabila kita ibadat, kita benar-benar ikhlas pada Allah. Pertama, kita tidak mengharap balasan daripada manusia. Kita tak merasa duka cita kalau manusia tak bagi balasan. Awak ni Fija Kamaim sungguh lama-lama dah nampak ikhlas orang lain tak tak buat kerja macam awak, orang lain naik pangkat, menegak, menintang daripada 41, 48 lompat. Begitulah awak apa dapat macam tu je. Tapi dia ikhlas, dia tak kisah. Sebab apa? Sebab dia tahu rezeki semua di tangan Allah dan dia rasa ke dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Antara tanda seseorang itu ikhlas Dia tidak kisah Kalau dia dapat perbuatan yang baik ke Dia buat banyak ke Dia tak kisah untuk harap daripada orang Dan dia tak kisah orang tak bagi kat dia Dia tak kisah orang puji dia Dia tak kisah orang cila dia Sebab dia direct hubungan dia Dengan Allah Rabb al-alamin Kalau ini dapat kita pastikan pada masa itu sudah pasti jiwa kita akan rasa ikhlas kepada Allah taala dan petanda tersebut tidak akan membawa sebarang permasalahan pada diri kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Antara tanda-tanda seseorang itu ikhlas dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala kita tengok macam mana sejarah orang-orang soleh zaman dahulu. Kita buka lembaran-lembaran sejarah. Macam mana mereka ni ikhlas. Tengok Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an Tak kala dia derma semua aset dia. Bila dia derma semua aset dia dalam peristiwa pengumpulan derma jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya. Ya Abu Bakir ma tarakta? Wahai Abu Bakar apa yang kamu tinggalkan? Jawab Abu Bakar wa Aku hanya meninggalkan Allah dan Rasulnya Bila dijawab aku tinggalkan Allah dan Rasulnya Balasannya apa tuan-tuan? Balasannya cukup menarik Iaitu kita nampak Betapa ikhlasnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sehingga akhirnya tokoh-tokoh para ulama menyatakan kalaulah seseorang itu sebagai contoh solat dalam ibadat solat di Masjid Nabawi solat di Masjid Nabi. Kemudian dia sembahyang, maka pahala tetap dapat dia Abu Bakar kerana ikhlasnya Abu Bakar dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa dalam ibadat macam mana? Dia beli dengan duitnya semata-mata untuk kawasan masjid dan bina Masjid Nabawi itu. Jadinya tanda-tanda ikhlas ni banyak dan kita boleh tengok orang yang ikhlas ni kita nampak dia tidak akan rasa marah, dia tak akan rasa susah hati, tapi dia akan rasa tenang, dia akan rasa lapang dada, dia akan hanya mengharapkan kepada Allah. Saya tutup dalam hal ini kisah Abdullah ibn Al-Mubarak. Dia pergi perang dalam keadaan tutup mukanya ketika dicabar oleh musuh Islam daripada tentera Rom. Dia dapat kalahkannya, dia tak buka mukanya, dia khalayak ramai, tapi dia terus Jauh daripada orang di belakang Daripada tempat orang ramai Apabila ditanya kepadanya Kenapa kamu tak buka muka kamu di khalayat ramai Jawabnya Aku ibadat, aku perang Aku buat ini semata-mata kerana Allah Justru marilah sama-sama kita mengikhlaskan Semata-mata kerana Allah Insya Allah kita berehat seketika Dan kita bertemu selepas itu Alhamdulillah Sidam penonton yang dirahmati Allah kita masih lagi dalam ruangan cinta ilmu pada segmen yang ketiga ini berkenaan dengan bicara tokoh. Tokoh yang akan kita bincangkan pada petang yang mulia ini iaitu Zunnun Al-Misri. Galibnya kalau kita baca Nas Al-Quran Al-Karim atau dalam sunnah, kadang-kadang disebut sebagai da'watu zinnun iaitu doa kepada bagi zinnun. Di sini bukan makna Yunun Al-Misri tapi itu kepada doa Nabi Allah Yunus alaihi salam yang dinyatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sidang penonton yang dirahmati Allah. Apa yang kita nak bincangkan pada petang ini tokoh tersebut ialah Yunun Al-Misri yang dikenali sebagai Sauban bin Ibrahim. Atau disebut sebagai Abu'l-Faid. Seorang yang lahir daripada kawasan selatan Mesir di pedalaman yang terkenal dipanggil sebagai Ikhmin. Dikatakan bahawa Zulnul Al-Misri seorang yang cukup hebat dilahirkan pada akhir zaman pemerintahan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Salah seorang pengasas kepada kerajaan Abbasiyah. Zunnun Al-Misri rahimahullahu ta'ala ini seorang yang berasal daripada Mesir Sempat mempelajari ilmu daripada tokoh-tokoh ulama terbilang Antaranya Imam Malik rahimahullahu ta'ala Imam Daril Hijrah Imam Malik bin Anas Antaranya termasuk juga ialah yang terkenal ulama dan fakih daripada orang Mesir Iaitu Alis Al bin Sa' termasuk juga yang masyhur iaitu Abdullah ibn Luhaiah. Ini antara tokoh-tokoh ulama dalam mazhab dalam yang menjadi guru kepada Zunnun Al-Misri. Zunnun Al-Misri rahimahullahu taala adalah salah seorang daripada yang cukup hebat tapi begitu hebat dalam ilmu kesufian. Mengikut apa yang dinyatakan dalam Risalah Kusyairiyah Beliau antara orang yang pertama atau pemula berkenaan dengan perbincangan Tauhid mengikut cara kesufian Dan beliau lah antara yang mula-mula membincangkan isu maqamah, isu hal atau dipanggil sebagai ahwal nah, Oleh kerana dia sebagai pencetus menyebabkan zamannya orang tak boleh nak terima Sehingga ada yang mengatakannya sebagai zindik, zindik ini bahasa persi yang memberi makna kufur, akan tetapi sampai kepada fitnah yang cukup bahaya sehingga sekumpulan manusia yang naik kenderaan atau naik sampah nak menyampaikan berita ini kepada gubernur dan nak mengadu domba terhadap kefahaman yang ada pada zunung al-Misri. Akhirnya bila hal ni disampaikan kepadanya dia berdoa kepada Allah ya Allah ya Tuhanku jika sekiannya mereka ini bohong maka tenggelamlah mereka dalam air tersebut dan apa yang berlaku memang luar biasa berlaku tenggelam mereka semua dalam air sehingga selepas daripada itu diberitakan kepada Zunnun Al-Misri kau doa macam itu, tapi macam mana malah orang yang tak ada apa-apa yang sama-sama tumpang. Mati juga, kata dia. Sebenarnya, aku bimbang kalau dia hidup, dia juga akan bersekongkor dengan saksi yang dusta. Selepas daripada itu, dia angkat tangan, dia kata, Ya Allah, aku tak akan doa lagi kepada orang dengan doa yang membawa kepada petaka dan bencana. Itulah sifat waraq dan zuhub, zumnun al-misri. Ada para ulama menyatakan sebab Zunun al-Misri bertaubat kepada Allah subhanahuwataala ialah kerana dia satu hari dia pergi ke satu padang pasir ataupun di perkampungan sedang dia berjalan dia tengok ada satu pohon kayu tinggi kemudian jatuh seekor anak burung anak burung yang jatuh ini dalam keadaan yang naif dan baif. Tiba-tiba terbelah pada di bumi tersebut ada dua, satu jenis makanan buah-buahan seperti simsim sim nama jenis buah-buahan dan satu lagi air. Dan burung ini, anak burung ini yang peliknya sifatnya buta. Maka bila dia tengok macam itu, maka dia ingat kalau Allah boleh bagi rezeki kepada burung yang buta, yang naif dan baik ini, Apakah pula orang yang beriman kepada Allah, yang taat kepada perintah Allah, yang melakukan kebaikan untuk Allah SWT dan juga untuk manusia, maka sudah pasti Allah akan menolong. Akhirnya dia bertaubat kepada Allah SWT. Sejarah membuktikan bahawa Zunnun Al-Misri rahimahullah pernah cuba untuk diadu kepada khalifah yang dikatakan dia berpahaman yang pelik lagi sonsang. Sehingga khalifah pada masa itu Al-Mutawakil telah memanggilnya. Tapi apabila dijemput dalam keadaan hampir-hampir dimarah mungkin kemungkinan akan dipenjara tiba-tiba Zunnun Al-Misri rahimahullahu ta'ala dapat memberi jawapan yang benar-benar menunjukkan kedalaman ilmu kefahaman kesufian dan tauhidnya menyebabkan Al-Mutawakil cukup sayang kepadanya, memberi satu penghormatan dan menghantarnya semula pulang ke kota Mesir Zunnun Al-Misri rahimahullahu ta'ala mempunyai kata-kata yang cukup hebat yang menunjukkan kedalaman dan cukup mahirnya ilmu. Antara kenyataan tegasnya ialah Al-Quran kalamullah gairu makhluk. quran adalah kalam Allah yang bukan makhluk. Maka di situ dia seiring dengan pendapat ahli sunnah wal-jamaah yang menganggap quran kalamullah yang bukan makhluk sebagaimana fahaman mu'tazilah. Kedua, beliau menghuraikan isu dengan menyatakan ma tasawwarta bi balika falai wa ala khilafi. Apa-apa yang kamu duk sangka dalam pemikiran kamu bahawa itu adalah Allah sebenarnya Allah bukan macam itu. Maka hal ini adalah berbetulan dengan apa yang difahami berdasarkan kepada Nas Al-Quranul Karim. Laisa kamislihi syai' Allah tidak sekali-kali menyerupai sesuatu. Kita belajar dalam ilmu tauhid adanya aa, sifat Allah yang dikatakan mukhalafatuhu ta'alil hawadis. Tuhan bersalahan daripada segala yang bahagum. Begitu juga dikatakan satu kenyataan yang cukup hebat daripada Zunnun Al-Misri. Di mana Zunnun Al-Misri menyatakan inna lillahi ibada tarakul maksiyah istihya'an minallah. Ada sesungguhnya ada di kalangan umat manusia, hamba-hamba Allah yang mereka tinggalkan maksiat adalah kerana malu kepada Allah. Selepas daripada mereka tinggal maksiat kerana takut kepada Allah. Jadi di situ kita tengok martabat seseorang itu tinggal maksiat bukan semata-mata kerana takut kepada Allah tapi sampai kepada malu. Ini menunjukkan hebatnya seseorang yang ada sifat dan hasrat seperti itu. Sedang penonton yang dirahmati Allah. Saya ingat satu kisah yang luar biasa berlaku kepada Zunnun Al-Misri. Dikatakan satu hari sedang dia berada di satu tempat mandi ataupun kolam kecil dia tengok seekor uh, kala jengki yang besar sedang berjalan Kala jengki berjalan ini jadi dia menggerunkan dia dan dia cuba mengelak daripada ini Kemudian kala jengki ini berada berhampiran dengan gigi kolam tersebut Tidak semena-mena datang seekor katak dan Kala jengki naik atas katak. Jadi dia kata mesti ada sesuatu peristiwa yang pelik ni. Lalu dia ikut. Apabila sampai di seberang sana, dia dapati bahawa kala jengki ni keluar. Kemudian dia ikut lagi dan dia tengok ada satu pohon kayu besar. Di bawah pohon kayu besar ini ada seorang lelaki yang sedang mabuk dalam keadaan tertidur dengan tangannya. Ada botol arak. Dalam keadaan macam itu, dia nampak ada seekor ular dari arah belakang pohon kayu itu nak cuba patuk kepada lelaki yang sedang mabuk ini tak semena-mena kala jengking ini telah mengenakan pada ular tersebut dengan sengatannya menyebabkan ular itu mati bila hal ni berlaku maka Zunun al-misri menangis dan dia mengejutkan pemuda ini dan dia menceritakan kisah sebenar Akhirnya pemuda ini Terus bertaubat kepada Allah SWT Menjadi insan yang salih Yang cukup hebat Sedan penuntun yang dirahmati Allah Saat yang sama kita tengok Seorang yang benar-benar memahami Akan hakikat kehidupan yang selalu duk musafir, duk berjalan, duk bergiang Dan duk nasihat kepada umat manusia Sudah pasti dia akan faham apa yang sepatutnya dia lakukan Dia cuba nak nasihat manusia, cuba nak beri peringatan pada manusia Dalam satu kisah yang lain pula Dikatakan Zunun Al-Misri rahimahullahu ta'ala Dia naik sebuah perahu untuk ke seberang. Dalam perahu tersebut dia mendapati ada seorang uh, wanita yang dia ini penyanyi yang terkenal. Pada masa itu duduk bersama dengan Zunun, wanita ini berkata kepada Zunun, "Sheikh, ganni lana. Kamu cuba nyanyilah kepada kami nak hibur." Lalu kata Zunun dia tak pandai menyanyi. Kawanin kata, "Kalau tak, aku akan menyanyi untuk kamu percuma sahaja. Kata dia tidak kalau begitu, lalu dia pun menasyiklah. Siapa yang nasik? Zunnon al-Misri. Bila dia nasik, lagu-lagu ketuhanan yang memberi makna syair-syair sya ketuhanan menyebabkan perempuan itu terus bertaubat dan buang segala perkara yang tak baik sehinggalah dia sampai ke tebing sana kemudian berpisah. Pada masa Zunnon al-Misri beberapa tahun pergi ke Mekah, tiba-tiba perempuan ini menyapa padanya. Wahai Syekh, awak kenal saya? Kata Zulnul al-Misri, saya tak kenal siapa awak. Kata dia yang sama-sama naik atas perahu bersama dulu. Lalu dia ceritakan menyebabkan Zulnul tengok orang ini berubah sungguh. Dari segi akhlaknya, pakaiannya dan juga air mukanya. Di mana orang ini dikatakan air mukanya cukup bersih. Menunjukkan kesalehannya dan ketakatan pada Allah menyebabkan Zunnun Al-Misri rahimahullahu taala merasa kagum. Dan orang ini bila dia tengok Zunnun Al-Misri seperti itu, lalu dia berkata kepada Zunnun Al-Misri, "Wahai Sheikh, saya nak bagi tahu kepada Sheikh, saya nak jamu Sheikh pada hari ini." Bila dia nak jamu kepada Sheikh, Sheikh tanya apa yang kamu nak jamu? Dia jamu buah-buahan di luar musimnya. Bila dia jamu di luar musimnya, kawan ni rasa terkejut. Tanya kenapa hal ini terjadi. Maka dia jawab, sebenarnya Allah telah kurniakan kepada saya. Itu menunjukkan betapa hebatnya seorang perempuan yang asalnya tidak baik. Tapi akhirnya menjadi hamba Allah yang salihah, menjadi hamba Allah yang mendapat pelbagai karamah-karamah yang luar biasa. Di sini saya nyatakan bahawa seseorang itu boleh berubah apabila dia mendapat taufik dan hidayah Allah. Bila dia mendapat taufik dan hidayah Allah, apa-apa boleh berlaku tuan-tuan. Pada masa itu dia mungkin menjadi hamba Allah yang salih dan salihah. Inilah yang berlaku kepada perempuan. Walaupun dalam fasa kehidupannya dia seorang yang jarak daripada agama Allah. Tapi akhirnya menjadi insan Rabbani salihah. Dan ini berlaku dan dibolehkan berlaku seperti ini kepada hamba-hamba Allah yang Allah pilih. Bacalah sejarah kita Butawabin. Kisah bagaimana tokoh-tokoh yang hebat di mana tokoh-tokoh yang hebat ini sentiasa menginsafi diri walaupun fasa kehidupannya tidak baik sejarah Malik bin Dina sejarah tokoh-tokoh yang lain begitulah seterusnya kita ambil kisah bagaimana Zunun al-Misri rahimahullah meninggal dunia pada tahun 245 hijrah dan satu keajaiban yang luar biasa apabila beliau meninggal dunia maka jenazahnya diusung oleh ramai manusia lebih pelik lagi banyaknya burung-burung yang berterbangan mengiringi seolah-olah memayungi kerandanya atau jasadnya sehingga sampai ke perkuburan. Itulah sejarah Zunnun Al-Misri sehingga sebahagian ulama menyatakan siapa yang nak melihat orang yang takutkan Allah, mahu lihat kepada Zunnun Al-Misri. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang soleh dan salihah yang benar-benar bertakwa kepada Allah yang mengikut Tokoh-tokoh yang hebat ini Sebagaimana yang dinyatakan oleh Pepatah Arab Patashabbahu illam takunu mislahum Innatashabbuhabil kiramifalahu Tirulah mereka Sekalipun kamu tidak setara dengan mereka Kerana meniru Gulungan yang hebat dan cemerlang ini Sudah pasti akan mendapat kemenangan Sekadar itulah Saudara dan penonton yang dirahmati Allah, mohon maaf bahasa yang saya gunakan dan suara saya kurang baik sedikit pada petang ini. Akan tetapi insya-Allah kita mengharapkan Allah memberi taufik dan hidayah pada kita dalam memahami akan agama Allah dalam ruangan cinta ilmu ini khususnya dalam perbincaraan tasawuf kita ini. Aku lu kauli hadza wa astauflullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Música